Begia aspalditik jakina bazen ere, astearteko izuntan baiestatu du bayonako abironek bere webgunean. Azken bi urteak ebeon pasa ondotik, gogia urdinarekin jokatuko du usahagak eta topa malagoen jokatuko du elduden sasoinean. Kasik, sineste zina duela ezain aspaldi albin arizen arendako. Amets bat ezala hartzen du donostiagak. Ba, bai, yes, gazteazenanean bat ez eh, zelan ba, donosti tigan etor, etorritak, ba, zakitaz, kauzak jundia horrela bagaratak egiten. Bazat bestaren ondoren etortzen, eta, bueno, txikian intzenan ez da amest, amesture egiten, baina. Ezeken, bueno. andon hostin ez, ez dugu erreferentzia asko, ba, erru bila profesion maian idiltzekoan, eta, bueno, Ba, ez ba, rotasunan Aki maila Akidu ariko dela, taldean leku bat egitea zaila izanen dela, baina oztara eldu da, beti eginduen bezala bohokatzera, eta hola, espero du minutak ukaitea. Ba, espero ez, e, bintzatzen e, izan izolda dutxanaiz, eta, ba, jongo geharia, boroka, borokara beti ez zela, nire leku bat okitzea, eta ta, taldeari alden gehen laguntza ez, beti ezkenean positibo izaten ez, eta... Zekitne de jarretakin, lanagazkan lana e, sekretu orduan horrekin zogetuko geha alde guna egiten. Baina mm. baigual lezioak si edo alde netikan gertatu daitekin, baina baina bueno, lana jarriko dugu. Enbora bat oso soluzia eta seguro do, denontzako aukerak eguno dira. Aukerak izan ditu ez da dudarik oztan eta beti bezala olakotan zailena da aukera txiki bat agertzen delarik ongi baliatzea trebatzailearen zailaren konfiantza irabazteko.